1958 är ett stort idrottsår. VM i fotboll slutspelas i Sverige som överraskar med att ta silvermedaljerna. I EM i fridrott tar Rikard Dahl guld i höjdhopp. 1958 är också det år då rymdkapplöpningen mellan Sovjetunionen och USA kommer igång på allvar. Här hemma får Stockholm kvinnliga poliser. Vi får också barer av olika slag och vi får rockringar och vi får hamburgare i IFK Norrköping vinner allsvenskan som vanligt, eller hur? Nej du, det gör Göteborgskamraterna. Men Marika, finns det någon särskilt välkänd melodi det här året? Den här kanske, som visar att åldern inte spelar någon roll.